чули постріли. Раз, другий, потім ще густіше. Боженьку, на нашим кутку підбігає Вірка. Та ні, здається, десь збоку. Соломія прислухається за річкою. Амо на Герасимишиному хуторі. Вже одвекли було от боїв у селі ці довкола села. Хоч не та й не З'являлися час від часу повстанці і в селі, і раз на поле четверо прийшли, не з їхніх, загорєн, сказали, що їх не чіпатимуть, що розуміють, насильно в колхоз погнали, а от Федосіві передайте, хай не вельме носа задирає, і бригадєрові теже. По тих відвідинах подумала Соломія що й Вадима можуть десь підстрелити, і стало їй зновика зимно. Та так, що, здавалося, пучки на руках затерпли, ще зимніше стало, як уявила, що Вадима міг підстрелити, міг підстрелити Петро. А ввечері дізналася, що в цім бою Коло Герасимихи загинули і повстанці, і стрибки, і солдати, і тяжко ранений сільський голова Клим, котрий замінив дядька Івана, саму ж Герасимиху і дочку неїну з малим сином та приймака їхнього Павла, кудись повезли. Через тиждень, потому на світанку. Викричавши цілу ніч, родила варка. Сина, яку перше глянула Соломія на свого небожа тьху ху, -ть -ху невроцьку-опецько, здалося геть на того Михася схожий, похолоділо в грудях. На брата з острахом подивилася, а зиркнула вдруге. Через скікось там хвилин, та ні викопаний Василько. Аж підозра почала закрадатися, шкрябати по душі. Невже брат правду казав, що було між ними? А Варка, Варка виходило, щось неї надурила. Ніць ти, соломко, не знаєш, І ні в ти не розбираєшся, Дорікнула собі. Та їй було радісно, У день радість з бабами в ланці розділила, Ще й блящину житнівки прихопила, Там із сковареників з вишнями. Ну, а на полі тут, як тут, уполномочений вистрибує з брички, Високий, ставний та пахучий і до них. «Ну, чого ти роз'їздився?» Соломій аж запекло. Спершу, звісно, блящину підряднину, а потім і призналася. «Таке є діло. Можете привітати, пане товаришу полномочений, нашу ланкову?» «Ну, як привітав» дізнавши, що то за оказ'я, з якимись трохи сомромливими нотами в голосі. А з вашого дозволу, я й поцілую з такої нагоди Соломію Антонівну. А чом би і не, та навіть належить, Любка Капосна, та міцніше, бо, каже Соломка, що хвайного хлопаку братик Нейну стругнув. Уперше відчула Соломія на своїй щуці доторк його вуст. Короткий, квапливий цьомчик, а жару насипав ціле відро. І щоки з голови раптом охопило всю і внизу, внизу спалахнула, аж задрижала. Пропала ти, соломко, геть пропала, подумала. Усе ж очі підвела, і тут з його очима Такі світлі, скорше світло сірі, ніж світло блакитні, Стрілася і відмахнулася, І все ще більше всередині задрижало бо побачила в тих очах таке бажання, таку пристрасть, вогонь такий, стала шукати руками опори. Що ж то таке, матінко моя подумала, і тут Вірка, Вірка, а ще подруга називається. «Та ви те геть сп'янили нашу соломку, товаришу полномочний, то й мене поцілуйте, бо я трьох уже маю, а за жадне ніхто не цілував. Бач, яка шметка наша вірка. Настя й собі п'ять копійок докинула, а я цим гірша. Воно ж пользітельно, щоб голова покрутилася». І жінки оточили у повноваженого, підставляли щоки та зробили його геть бурячковим. Як вирвався з того кола, двох-трьох таки цомкнувши, то до Соломії стиха з хріпотинкою. Я справді вітаю від усього серця Соломії Антонівно то неби яка подія народження нової людини. Дякую. І хоч боялася очі звести, усе ж таки звела, глянула, і раптом, нежданно для самої себе, може б і за кума пішли. Вадиме, Вадиме не могла згадати, як ото його по-батькові. Вадим почула і далі, «За кума це як? До церкви йти? Та вже ж! Нам не можна, і взагалі-то опіум, і поспішливо. Вибачте, як вирішили назвати хлопчика? Тарасом. На честь Тараса Григоровича. На честь мого брата. На війні він пропав». Воно ніби Іллею, це Володимиром, виходить за святками, та батюшку вже якось попросимо. Гарне ім'я. Він простяг і опустив руку. Ну, бувайте. Ще в інших господарствах треба побувати. До зустрічі. І поїхав. Куріва за бричкою тяглася довгим хвостом. А за нею душа соломійна бігла І скимлила на ціле поле. І оте до зустрічі звучало, як пісня, Що десь іздалеку чути, Знакома, призабута, чогось тривожна. Надію, мов теплим дощиком, прикроплена. Зустріч відбулася наприкінці літа. До того часу, якраз перед Успенським постом, і Христини Тарасикові відбули, на який, звісно, уповноважений не приїхав, і багато чого від голови дізналися про самого уповноваженого, який майже місяць не показувався. Що... «Не наш він, не Западенський, аж із Чернігівщини. З 22-го року тільки на три роки старший, подумала Соломія. Воював фронтовик, бойовий офіцер, був ранений. І от то по війні сюди, в нашій країні, направили організовувати і укріпляти колгоспи. Таке діло, бабоньки». «Геноформація точна як штик». Ну, жінки не могли не спитати, а жонатий? Ведось Петрович значливо примружився, прискалився і тоді сказав, що раз уже такий інтерес, то під великим секретом видасть, що раз йому уповноважений признався, була в нього жінка». На ти познайомилася. медсестрою була в їхньому полку, ну, вроді як ППЖ. Ну, походно-польова жена, що ж тут непонятного? Тільки що по війні трохи побули разом, а потім розійшлися в різні сторони. От тако от всяко в цім житті буває. Тико я вам того не казав, а ви не чули. Понятно, второпали? Ще би не второпали, як цікавість свою вдовольнили аж по вінця. І тоді Любка з сокорливо співчутливим присвістом то для когось і женихом завидним може бути наш полномочний на Соломію блим а Вірка Любку по спині кулаком трах, аж тій гикнулася. Тико Соломії не до сміху і не до плечу, і гнів аж он той гайок прибрав до себе. Прошелестів він там, бо щось таке потаємне. На самім денці збаламученої душі Заскимлило, мов маленький песик, Котрого зачинили не на рокому сіннях, А воно на волю проситься. Соломія хотіла погладити песик рукою. Ні, спершу відчинила двері, біжи її на волю. Песик, проте, ухилився від простягнутої руки, Побіг собі. І вже здалеку по-новому чогось з Новика заскимлив.